Yəhyanın birinci 5ci fəsil İsanın məsih olduğuna inanan hər kəs Allahdan doğulub. Doğanı sevən ondan doğulanı da sevir. Biz Allahın övladlarını sevdiyimizi bundan anlayırıq ki, Allahı sevib onun əmrlərinə əməl eləyirik. Çünki Allah məhəbbəti onun əmrlərinə riayət eləməyimizi tələb edir. Onun əmirləri isə ağır deyil. Çünki Allahdan doğulan hər kəs dünyaya qalib gəlir. Bizə dünya üzərində zəfər qazandıran öz imanımızdır. Dünyaya qalib gələn kimdir? Əlbəttə ki, İsa'nın Allahın oğlu olmasına inanan, su və qanla gələn şəxs həmin İsa Məsihdir. O, yalnız su ilə deyil, su və qanla gəldi. Buna şəhadət eləyən ruhdur, çünki ruh həqiqətdir. Bəli, üç şahid var, ruh, su və qan. Bunların üçü də bir-birinə uyğun gəlir. Biz insanların şəhadətini qəbul edirik. Amma Allahın şəhadəti bundan üstündür. Çünki bu Allahın şahadatidir. O öz oğlu barədə şahadat eləyib. Allahın oğluna iman eliyən kəs öz daxilində bu şahadatə malikdir. Amma Allaha inanmayan onu yalançı yerinə qoyur. Çünki Allahın öz oğlu barədə verdiyi şahadatə inanmır. Bu şahadat ondan ibarətdir ki, Allah bizə əbədi həyat verir. Və bu həyat onun oğlundadır. Oğla malik olan şəxsin həyatı var. Allahın oğluna malik olmayan şəxsin isə həyatı yoxdur. Bunları sizə Allahın oğlunun adına iman edənlərə yazdım ki, əbədi həyata malik olduğunuzu biləsiniz. Biz onun hüzurunda ona görə cəsarətlə danışa bilirik ki, Onun iradəsinə uyğun nəsə dilədikdə, o bizə işidir. Bilirik ki, nə diləyiriksə, o bizə eşidir. Beləcə də bilirik ki, ondan dilədiklərimizi alırıq. Əgər bir kəs qardaşının ölümə aparmayan günah etdiyini görsə, qoy Allahdan onun sağ qalmasını diləsin və beləcə ona ölümə aparmayan günah edən kəsə həyat versin. Ölümə aparan günahda var. Demirəm ki bu barədə Allahdan istəsin. Hər cür haqsızlıq günahdır, amma ölümə aparmayan günah da var. Bilirik ki Allahdan doğulan hər kəs günahını davam etdirməz. Əksinə, Allahdan doğulan oğul onu qoruyur və şər olan ona toxuna bilmir. Bilirik ki biz Allahdanı, amma bütün dünya Şər olanın hakimiyyəti altındadır. Bunu da bilirik ki, Allahın oğlu gəlib bizə haqq olanı tanımaq üçün dərrakə verdi. Bizdə də haqq olanda onun oğlu İsa Məsihdəyik. Həqiqi Allah və əbədi həyat odur. Ey övladlar, özünüzü bütlərdən qoruyun.